Euskal Herriko gatazka politikoak berekin ekarri duen ondoriotariko bat da. Urte asko, irauten ari dena eta galdera enitz maigaineratzen duena, baina erantzunik baote da. Horretan, alegindu da foro soziala, aste buruntan fiko Deportatu etaz, eksiliatu etaz, ieslarietaz, erbesteratu etaz, gara. Zehazkin nola izendatu beharko litzatekeen ere, usu dudak sortzen zaizkigu. Gaur egun bat Euskal Herritar aurkitzen dira egoera horretan, eta gehienak irurogei urtetik gorakoak dira. Maritxu Paulus Basurko abokatuak Frantziaren kasuan legea intzinean zein egoeratan aurkitzen diren azaltzen digu. Bai, atera bidak egesak dira, legeak hor dira eta azken finean arazoa ez da legea beraar azoa da legaren aplikapena. Eta gainera hainbat neugioiek administratiboak direnez, azkenean gobernuak du e, erabaki hartzen, bera da bakarra erabaki hartzen duna, beraz gobernuak naik eri bat balin badu, ba, neugioiek kentzen alditu. Eta beraz hainbat e, e, refusatuek, xilioen, eksilatuen egoera konpondu dezake, eta beraz permititu ere kanpoan direnak iparraldera e, e, e, etortzea. Esna dut hori ez adauka konponbide bat, eta gauri gungo elegeak permititzen dute konponbide hori. Hori gobernuaren partetik, baina gero bada justizia, normalki separatuak direnak, Bai, eta bo, egia da, orgaia, pixka komplikatuagoa da, epaileak dutelako itzanola, ez baina orgeri ikusten dugu, epailean ikuspundua ere osolotua dela kontestuari. Eta beraz, aldaketa ere eman daitekela, gaur egun ez daala, gaur egun hauzitegietan oso itxiak dira, erabat itxiak dira esango nuke, gainera frantxas estatuko kontestua e, gogorra da, e, terorismoaren lege aldaketa horiekin oso gogorra da, baina egin daiteke aldaketa hori. Legeak ez du, e, ez da ostopo bat lege aldaketa hori emateko. Zuka abokatu bezala ze se sentimendu duzu EPI begira. Ba, azkenean aldatzen ala Ursula ester, e, gauzak aldatzen badira funtsa. Baina egia da ez bali bada aldaketa hori ematen, ba gauzak ez dira konponduko. Jon Irazola eta Islari politikoen kolektiboko bozera bozeramailak aldiz Espainiarre estatuko egoera aipatu du. Aipatu ditu hor uh, non dire nesaitasunak, etxeratzeko gaitasunak. Bak, bezi, jak bezi, beste, eta badia, a, Luisia Nazionaleen itsikeria. urtetan alde horretatik okertu egin da egoera. Lehen abokatu horietan sirenean ilislari baten inguruan informazioa jasotzera esateko, bueno, e, da, ez dakit, da, baina la es, zertan dago horren dosierra, itsul daiteke eta bueno, gari batean epaildieek erakusten zuten irikitasun bat eta, eratun, bueno, ba, bai, ez dakit, e, daiteke edo hau du edo, edo beste. Gaur egun hori ez da, eta beraz, itxikiri horrek saizenditu e, e, ba, gauzak, zerren, egoera txarra emaldimada herri, jeslarri hori, jote emaldimada e, be, bere burua entregatzea bezalakoa litzateke. Eta hori, ba, biztandena inbeste urtean dutik, ez da unhargarria. Eta gero, bada beste arazo bat, da preskristi badugu bat dugu e, justizia bezalako elkarteak. Horiek elkarte, barak gubernamentala dira, ez dira ONG batzuk, eh? eta orduan duen, horiek bere buruari mendeku logika batetan daudelako, eta ez konpon logikan, eman diote eginkizu bat, eta da, banazka-banazka iezlari guztien e, dosierrak aztertzea, sakonki, eh, kakotxak eta dena ikusteko norekin izan harreman hau eta beste eta beste, eta elburua da, ahal bada berriz dozierak iregitzea, eta horrekin ba, beste horretan urtetarako prezizioa atzeratzea. Ondorioa zer da. Ba, ogoita amar edo ogoita amabuz urte ondotik eta jadanik preskizioaren hurbil diren. Ieslarien dozieroiek berriz irekizema dira beste ogoita amaren urtetarako e, abiatzen da prozedura.